Корнел Вулріч. Однієї ночі достатньо. Розділ восьмий. Я був у маленькій кімнатці-мансарді, типовому приміщенні посереднього фотографа. З одного боку стіна нормальної або майже нормальної висоти, а з іншого стіна скорочена до півтора метра похилою стелею. У цій скошеній стелі вікно. Вікно або слухове вікно виявилось без скла. Лише по краях рами виднілися рештки. Через розбите вікно мерехтіли зірки. Внизу на підлозі розсипані уламки скла. Все це означало нелегальне вторгнення до будинку. Саме під вікном стояло крісло. І це змушувало думати, що йшли також нелегально. Видно, крісло поставили там після того, як упало скло бо на ньому не було уламків. Вирішити загадку не становило великої праці. Хтось з даху розбив слухове вікно і стрибнув сюди. Потім вибрався назовні тим самим шляхом, користуючись кріслом як сходами. Не було сумніву у тому, що сталася бійка. Два крісла перекинуті і на одному навіть зламані дві ніжки. Переносна тренога фотографа лежала на підлозі. Поруч валявся тріснутий із пустошеною начинкою апарат. Очевидно, хтось витягнув плівку, а потім використав її як зброю. Два портрети впали зі стіни. Третій висів косо із невеликого гака. Більше нічого примітного у цій половині мансарди не було. Праворуч від мене звисала завіса, яка відділяла частину кімнати. Завіса була задерта якось косо, неначе їй щось заважало. Я підійшов до неї, відсунув і зазирнув у середину. Там виднівся маленький прямокутник простору, який фотограф використовував, мабуть, як темну кімнату для прояву знімків. Там же стояла розкладачка та тазик, досить об'ємний, що служили для прояву негативів. Тазик був сповнений розчину, але знімків там не було, що я і констатував, помацавши рукою по дну. У спальні по діагоналі був протягнутий дріт. Ним фотограф користувався, щоб розвішувати негатив для просушування, як білизна. На дроті негативи не висіли, зате підлога була усіяна цими скрученими шматочками целулоїду. Мабуть, хтось поспіхом переглядав їх, а потім відкидав. Не гаючи часу, я теж переглянув один за одним усі негативи, але того, якого шукав, не знайшов. Я швидко визначив, чи була пропажа. На землі валялося вісім негативів, тоді як на дроті висіло дев'ять прищіпок Отже, один негатив зник. Крізь слухове вікно. І тим самим шляхом пропав і фотограф. Очевидно, він спав на розкладачці, судячи з того, як сунута легка ковдра. Почувши шум розбитого скла, він, мабуть, стрибнув з ліжка. Мабуть, він не мав часу одягнутися. Піджак, сорочка і краватка валялись на підлозі, м'яті і розтоптані. Мабуть, його потягнули звідси аж у нічній сорочці. Найбільше, на що йому дали час, це одягнути штани і туфлі. Перш, ніж змусити йти за незнайомцем на дах. Я так вирішив тому, що довкола не було ні туфель, ні штанів. Мабуть, фотограф не хотів йти. Обстановка в кімнаті говорила про те, що він чинив опір, можливо, зрештою знепритомнів, і вони його забрали, я помітив плями крові на простирадлі, що висить поруч із завіскою. Доторкнувся пальцем до крові вона була вологою. Отже, вторгнення відбулося трохи раніше за мене суперники вдарили мене нижче пояса. Фотограф боронився, а може, я просто приписав йому цю заслугу. Я поволі вийшов на двір, потім повернувся і вимкнув світло. Мансарда поринула у темряву, в якій і перебувала, коли я сюди зайшов. Так випарувалась єдина моя надія врятуватись. Я зачинив за собою двері і спустився темними сходами. Розділ 9. По дорозі назад через місто я не раз запитував себе – Чому йду назад? Навіщо знову турбувати північ? Я не маю наміру робити цього Кілька разів пробував відхилитись від маршруту, надрукованого в пам'яті, до моря Але спокуса залишалась непереборною Дивно, як вода та берег моря притягуються, коли перебуваєш у поганому стані І не знаєш, що робити далі, де схилити голову але я відкидав таке бажання і тримався подалі від моря та порту, бо поліцейські були в курсі цього тяжіння. Вони добре знали, що ці місця приваблюють тих, кого шукають. Звичайно ж, вони стежили за портом та його околицями. Тому я продовжив шлях вказаною вулицею, але тепер уже у зворотньому напрямку. Зворотній шлях не здавався важчим, як деякий час тому. Можливо, тому що дорога була відома, і це вселяло довіру. А можливо, зараз я був інденфертним до випадкового арешту. Зник доказ, на який я розраховував, мене охопила глибока депресія. Я повернувся до тієї точки, з якої почав. У кав'ярнях вже не було такого пожвалення, поменшило освітлення. Ставало пізно навіть для міста звичного до нічного життя. Якась кав'ярня вже була закрита, в іншому офіціанти укладали штабелями стільці та столи. Трамваї теж проходили річчя. До мене підійшов квітучий на вигляд негер у білому костюмі. Він щось запитав. «Питання не вине, думаю, судячи з його спокійної особи, але я не зрозумів. Помітив лише, що таке чорне у яскравому білому одязі здавалось негативом фотографії». Очевидно, після того, що сталося, негативи ставали ідеєю фікс у моєму розумі. Він повторив запитання, але після того, як я показав, що не розумію, він кинув це заняття і пішов шукати когось іншого. Хто знає, можливо, він просто запитав сірник. Але я все одно не дуже намагався випинати своє обличчя. Це був єдиний інцидент, який стався зі мною по дорозі назад не помітив і двох агентів, які контролювали вхід у провулок. Я побачив би їх на відстані, незважаючи на слабке освітлення. Не було двох тіней і на розі. Вони мали ховатися у провулку, але я сумнівався. Агент е рідко постійно стоїть на одному місці, якщо не отримає новий наказ. Я повернув за ріг і не помітив підозрілих тіней. Треба бути пильним, подумав Пауза не зашкодить. Залишок шляху виявився легким. Я знайшов хід, піднявся сходами і постукав, як домовлялись, щоб північ мене впізнала. Їй знадобилось кілька хвилин, щоб підійти та відчинити двері. Ось ми знову у початковій точці. стоїмо біля входу до кімнати. Напевно, кубинка прочитала про крах надії на моєму обличчі. Мала суєрте. Пробурмотіла вона. О, якщо хочете сказати, що я нічого не зробив, то ви не праві. Я трохи доторкнувся рукою до козирка кашкета. Ми стояли, притулившись до одвірка. Ну, заходьте, чого чекаєте? А що ж мені робити? А що ви робитимете в дверях? Я повільно ступив через поріг. Північ підійшла до дверей і зачинила їх за мною. Хтось випередив мене, сухо пробурмотів я. Забрав не лише негатив, а й і фотографа. Караджу напівголосно сварилась вона. Ви маєте рацію, погодився я. Це фактично доказ. Отже, на фото було те, що мене могло рятувати. Інакше вони не влаштували б погром у студії фотографа, щоб заволодіти негативом. До речі, долаючи чималі труднощі, вони викрали фотографа, бо той бідолаха вже виявив негатив і, мабуть, бачив дещо. І якби це було не так, вони би просто огріли його по голові і залишили лежати у мансарді. Сцена, яка виявилась на негативі, надрукувалась у нього в мозку. Ось чому вони забрали фото та фотографа. Дуже шкода, що до мене ця ідея прийшла із запізненням. Міг прийти туди раніше та взяти негатив. Я відсунув їй руку і зібрався знову відчинити двері. Хотів піти. Жінка не пускала. «Ви не підете?» «А що ж мені робити? Не можу я сидіти тут до кінця життя, чекаючи на ще один візит поліції?» «Що вас бентежить? Боїтесь компрометувати мене?» Зіркотою промовила північ. «Тільки чесні люди». Ті, у яких все гладко можуть думати, що чоловік і жінка вночі під одним дахом, обов'язково лягають разом в одну поспіль. Ми мала, зроблені з іншого тіста. Якось у Новому Орлані я 30 днів провела в одній кімнаті з таким самим, як ви. Ніхто з нас не міг вийти. І можу сказати, що ми поводились краще багатьох-багатих з ведато у яких апартаменти у 30 кімнат. Ми були зайняті стеженням за поліцейськами, а не тим, щоб стежити за собою. Одягнені ми чи ні. Тут є ліжко та є підлога. Що нам потрібно? Нас лише двоє. Кубинка підвела мене до ліжка. Ми сіли. Принаймні, ви проведете тут ніч. Вони мене будуть шукати сотню тисяч ночей. Як я можу залишатись тут і довести свою невинність. Північ подивилась мені у вічі. Бачу, вам багато треба розтлумачити, щоб дійшло. Ви, жителі півночі, не міркуєте так прямо, як ми. Ви віддаєте перевагу кривій доріжці. Вона по-дружньому вдарила двічі по моїх грудях, тильною стороною долоні. У нас одна нагода, і вона не зникла. Цю нагоду ви мали і тоді, коли пішли шукати фотографію. Тільки тепер замість негативу маєте знайти фотографа. Одні слова заперечив я. Північ спробувала проілюструвати свою правоту жестами. Що легше відшукати – людину середнього зросту чи маленький негатив, який можна засунути в кишеню? Невже ви не розумієте що вони нарешті видали себе. Тепер, виходячи з факту викриття фотографа, ви можете зробити висновок, що він знав про вбивство і міг допомогти. Він щось побачив на негативі, коли проявляв його. Нині можете сподіватися на більше. Ви знаєте набагато більше, ніж раніше. Звісно, настільки більше, що немає уявлення, що з цим робити, скептично озвався я. «Тепер ви впевнені, а раніше впевненості не було. Вважайте, що ви бачили негатив на власні очі», – наполягала кубинка. Нитка її міркувань вислизнула від мене. Я не зовсім розумів, куди вона веде. «Гаразд, я знаю, а поліція не знає. Переконати мене неважко. Потрібно поліцію переконати у моїй невинності, а не мене». «А я знаю, як змусити злочинців розкритися перед поліцією, щоб вони були винні, так само, як вони показали вам це. Існує така можливість. Все залежить від того, чи ви готові ризикувати своїм життям при ставці «десять проти одного».» Я коротко засміявся. «Підніміть вище з огляду на ризик. Двадцять проти одного. Двадцять п'ять проти одного». Таке вас задовільнить? І яке значення має моє життя тепер, коли я втратив Єву? Я не чіпляюсь за життя. Північ схвильовано поклала мені руку на плече. Добре сказано, Чіко. Переконливо. Тепер я бачу, що ви в нормі. Я радий, що наші погляди збігаються. Ну то що, яка вас ідея? Запитав я. Кажіть. Ось вона. Злочинці повинні схопити вас так само, як схопили фотографа Ви повинні потрапити їм у руки, але так, щоб це видавалось випадковим, а не навмисним Я не розумію, вони відразу передадуть мене поліції Саме від цього я й тікаю вже протягом кількох годин Ні, цього вони не зроблять, хіба ви не розумієте, Чіко? Що тепер вони вже не можуть це зробити? Тепер ви вже знаєте, де фотограф. Злочинці схопили його, щоб змусити замокнути. Ви можете довести, що фотографа забрали, що його немає. Ніхто не може заперечувати цей факт, тому що фотограф існував, ви його не вигадали. А де він зараз? З ним узараз. Отже, навіть якщо ви і не можете довести свою невинність, ви можете звинуватити їх у злочині. Вина за цей злочин впаде на них, і вони це добре знають. Повірте мені, якщо потрапите їм до рук, певним чином, то поліція, напевне, вас не побачить. Точніше, не побачить вас живим. Вона зняла з мого плеча уявну порошинку. «Ви чуєте мене?» «Звичайно, ми дійшли до пункту, де мене не знайдуть живим. Але це рішення здається не надто винахідливим. Щоб померти, я можу перерізати собі горло і тут. Так буде швидше». «Зачекайте хвилинку», – промовила північ поблажливим тоном. «Не заплутуйте. Вони не можуть звільнити фотографа, бо він розповість поліції про фото. Схопивши вас, вони не дадуть вам піти». Бо ви розкажете поліції про фотографа. Зрозуміло? Так, зрозуміло, зізнався я. Але чому ви думаєте, що фотограф все ще живий? Якщо ви вважаєте, що той, хто потрапив їм у руки, більше нічого не скаже, отже і з фотографом вони вчинять так само. Вони мають такі самі мотиви прибрати його з дороги. На мою думку, він ще живий, відповіла Північ. Я гадаю, у студії злочинці його не вбили. Який їм сенс тягнути за собою труп? Та ще й у такий незвичний спосіб. Вони б його вбили у студії, і там би і покинули. Кубинка зробила швидкий рух рукою, що тримає уявне лезо у верхній частині горла. Отже, він ще живий, коли тягли його собою. Скільки часу він залишиться живим? Ось у чому питання. Або вони мають намір позбутися свідка за містом, у тому місті, де труп виявлять не надто швидко, або збираються кинути його в океан, де труп не знайдуть. Є підстави думати, що якщо я потраплю їм до рук, мені готова та ж доля, що йому, так? Це ви самі вигадали? З іронічною усмішкою промовив я. Це лише перша частина моєї ідеї. За нею негайно йде друга, як то кажуть китайці. А якщо не піде, то буде погано для вас. Тому я оцінила ваш ризик як 10 до 1. Отже, перша частина – ви потрапляєте в руки, і вони вирішують вас прибрати. Частина друга – ви і вони, і вся їхня зграя – Зрештою потрапляють до рук поліції, яка дізнається правду. Тут поліції не треба багато трудитись, щоб прояснити справу. Вони самі видадуть себе. Хто вас викрав? Хто намагається змусити замокнути фотографа? Ви хотіли усунути їх, чи вони збирались прибрати вас? Не забувайте, у руках у цих типів опинилися два свідки – і ви, і фотограф. І вони хотіли вас прибрати. А це очевидна ознака того, що вони щось приховують. Ви ж навпаки нічого не ховаєте. Ну, та як, що скажете? Як вам мої міркування? Чудово! Я знайшов, як забезпечити собі приємно проведення часу на весь суботній вечір. Точніше, на всю ніч». Опівніч з докором підняла руки. Це єдиний шлях, який вам залишається. Але чому ви так до цього ставитесь? Якщо є ще щось найкраще. Кажіть. Так, це єдиний шлях, який мені залишається, зізнався я. Але зрозумійте мене правильно, я не намагаюсь ухилятись. Підвівся з ліжка. Я готовий наразити себе десять проти одного. Мені це підходить – ризикувати і при п'ятидесяти проти одного. Я лише питаю себе, чи вдасться мені цей трюк. Чому він не повинен вдатись? – швидко і жваво відповіла жінка. Почнемо з головного. Отже, перша фраза. Я попадаю їм у руки, однак скажіть мені, як чор забирай, я їх знайду, коли не знаю навіть, хто вони і де ховаються». Поясніть, куди треба йти, щоб потрапити до їх рук Можливо, я маю гуляти всю ніч із табличкою з надписом Я шукаю вас, щоб ви мене вкрали Дуже дотепно, зробила зауваження північ Я їх не впізнаю, навіть якщо і зустріну їх, промову я А хто ж їх знає зрештою? Замовчіть Північ витягла недопалок сигари і нахилилась над полум'я свічки, почала його розкурювати. Будь-яку річ зібрану з різних шматків можна розібрати. Ця вправна пастка була споруджена проти вас. Завдання поляє в тому, щоб знайти шви та розділити на шматки. І якщо візьмемось за цю справу, у нас може вийти. І що треба зробити? Погодився я без ентузіазму. Почнемо з жирного китайця, Ті Очіна. Без сумніву, він брав участь у цій справі. Перше джерело неприємностей його магазин. Ви з Євою були спрямовані туди навмисно. Китаєць підсунув вам не той кинджал, написав неправильну квитанцію, загалом здав вас поліції. То я шкуру з нього спущу. вигукнув. «Справді, чому я досі тут? Чому раніше про це не подумав? Мені треба його знайти!» «Заспокойтесь», – сказала кубинка, – «вдиретесь в його крамницю і розбудите там усіх, і це не принесе вам жодної користі!» «Китаєць почне вирещати, як недорізане порося! Прибіжить поліція і заарештує вас!» «Так знову повернетесь до свого початкового пункту!» Здається, що ви суперечите собі, північ. Нещодавно казали, що злочинці схоплять мене і в жодному разі не віддадуть поліції. Звичайно, якщо викрадуть вас за інших обставин. Вони вас приберуть, якщо будуть переконані, що дієте з добрих спонукань. Ви не повинні викликати у них підозри, чор забирай. Вони вас не викрадуть, якщо ви влізете в кремницю і поб'єте китайця. Адже ті очини, напевно, діяв не один. Він працював від імені когось іншого. Він же вас раніше ніколи не бачив, то чому зробив вас винними? Відповідь одна. За спиною у нього хтось є. Зрозуміло, це знову переносить нас у Флориду, якщо китаєць діяв із поганих спонукань. А є всі підстави вірити цьому, отже він повинен працювати на Романа. Так, але тепер вам потрібно виявити зв'язок між двома людьми. Саме тут, у цій конструкції, видно з'єднання. Може, тепер знайдемо місце, де вони повинні вас викрасти? Я насунув кашкет на чоло. Ну ось, я запитую себе, що може бути спільного, у ділової людини, власника нічних барів, такого як Роман, і китайського торговця з Гавани. Китаєць тут продає сувеніри та антикваріат із Китаю. Речі, які годяться Роману для справи. Я не бачив нічого китайського у його апартаментах. Там навпаки все найсучасніше. Однак ці двоє повинні мати якийсь спільний інтерес – «Ви возили господаря і нічого не знали про його справи? Що було основним джерелом його доходів?» «Я возив його до нічних ресторанів і по різних місцях, але в межах міста». «Він ніколи не їхав? Може, на північ, коли ресторани зачинені?» «Ні, він там залишався на цілий рік». «Тоді Роман живе не лише з доходів нічних барів». Які в Майамі, працюють в сезон, працюють у денний період і все. Інші дев'ять місяців на рік господар робив гроші іншим способом. Про це мені невідомо, зізнався я. Якщо й була якась торгівля, вона велась на межах віли, в його кабінеті. Я ж весь час був зовні, за кермом авто. Але ж місіс теж їздила в авто. І була його дружиною. Вона вам нічого не казала? Вона, бідолаха, знала стільки ж, скільки і я. Отримувала свою частку прибутку у вигляді діамантів. Але я не вірю, що їй було відомо щось про справи Романа. Особисто для мене це недосягнення. Я дуже цікава, розумієте? Напевно, Роман діяв дуже обачно. Але ж якісь коментарі Єва робила із цього приводу, навіть якщо й не знала про справи чоловіка. Кожна жінка розповідає чоловікові, якого любить, все про чоловіка, якого не любить. Такою є жіноча натура. Отже, постарайтесь згадати, що вона вам говорила. Перебуваючи з вами на одинці, напружте пам'ять. Я згадав той ранній час, коли ми тікали алеєю і як надалі відвіли, щоб ніхто не бачив, як ми цілуємось. І ось несподівано в пам'яті випливло одне слово. «Що таке гуава?» – вирвалось у мене. «До чого тут це? Поясніть!» «Спочатку дайте відповідь!» «Це фруктова паста, тверда як гума. Ось одного разу Єва мене запитала, що таке Гуава, так само, як і я вас запитав. Але я не знав. Вона чула слово Гуава від чоловіка і наступного ранку сказала про це мені, коли ми знаходились поряд у авто. Схоже, північ не надто цікавили наші любовні пригоди. «Звісно», – сказала вона. «Продовжуйте». При кожній нашій зустрічі Єва розповідала про всі маленькі події, що стались на день або на два дні раніше. Події були незначні, але вона все одно розповідала про них. Північ зробила нетерплячий жест. «Гаразд, детальніше про цей випадок. Може ви згадаєте деталі, які нам допоможуть?» – погодилась кубинка. «Одну хвилинку я спробую згадати». Так, вона сказала, що вночі задзвонив телефон, і вони прокинулись. «Була четверта ранку, уявляєте?» Телефон стояв на нічному столику поряд з її ліжком. Роман підняв слухавку, і вона почула, як він сказав. «Почекайте секунду, я спущусь униз, щоб поговорити з вами з кабінету». Потім він одягнув халат і спустився вниз. Хоча чудово міг і розмовляти, перебуваючи в ліжку. Шум, що йшов із трубки, дратував Єву, і вона напівсона прикинулася на інший бік, щоб покласти трубку на місце. Намить вона піднесла слухавку до вуха, щоб дізнатись, чий чоловік розмовляє знизу. Тоді вона почула уривок ділової розмови. І що ж вона почула? Тільки кілька фраз. Роман розмовляв із людиною, яка, очевидно, працювала на нього. Той сказав таке Але ж я не можу тримати катер усю ніч Я можу їх вивантажити кудись Роман вилаяв цю людину Він здавався дуже засмучений через те, що не знав про затримку Єва почула, як чоловік пробурчав Чому не вивантажили вчора, як ми домовлялись? Тепер у нас можуть бути неприємності Мені потрібно посилати іншу вантажівку за товаром Людина відповіла, я тут ні до чого, той шофер мав труднощі. Роман міркував хвилину, потім Єва почула, як він сказав. Гаразд, те, що вже вивантажено, залишайте там, де є. Я пошлю вантажівку якнайшвидше. Скільки ящиків гави приблизно? Другий відповів, п'ять дюжин, три на два. І більше вона нічого не чула, поклала слухавку і прикинулась сплячою. Єва переповіла цей епізод, не надаючи йому значення, та і я особисто у нього не вникав. Мабуть, йшлось про контрабанду. Я погодився. Ніч, катер, пуста місце на березі. Роман терміново посилає вантажівку, щоб отримати товар. Який вигляд має Гуава? Як її продають?» Главу купують у бакалійних кремницях у стандартних форматах, розкладають шарами у дерев'яних скриньках, такої форми, як і скриньки для сигар, розміром не вище 5 сантиметрів, і північ показало руками щось довгасте. Не розумію, у своїх нічних барах Роман не міг продавати такий товар, як фруктовий желатин. Потім за Гуаву не платять мито, отже ніхто не подумає перевозити його контрабандою, зауважила Північ. Мабуть, йдеться про щось інше. Так, але ж про що? Тоді в мене майнула думка, що йдеться про Ром, який возять таємно. Але тепер, коли ви описали Гуаву, це виключено. Ром перевозять у ємкостях, а не в пласких скриньках. Крім того, у цю пору року контрабанда спиртим не приносить великого доходу. А Рома днів через десять після цієї розмови подарував дружині чудовий браслет, прикрашений діамантами. Чи мав подарунок відношення до телефонної розмови, я не знаю. Знаю, що Єва не любила браслет. Отже, справа пройшла успішно, погодилась північ. Але це надто великий прибуток, якщо йдеться про алкоголь. Подумайте, сконцентруйтесь, спробуйте, можливо, вам вдасться зрозуміти, що малось на увазі. Не знаю, скільки часу я витратив на розв'язання цієї загадки, багато чого перебрав у думці, але ніщо не асоціювалося у мене із маленькими скриньками, що формою нагадують ті, в яких зберігаються сигари. До мене долинув неприємний запах, і я труснув головою. Потім повів носом і поцікавився. «М'який запах? Що це таке?» Це був той різкий запах, який виликав у мене роздратування, коли сидів один, чекаючи на прихід кубинки. Але чому ж я його знову відчув? Може, в мене з нюхом було щось негаразд, але тепер воно повернулося». Запах паленого пір'я, дріждів, що не добродились. Це звідти, від нього. Кубинка показала великим пальцем на стіну за спиною. На стіну, яка розділяла її кімнату та халупу китайця. Почулись щось схоже на стогін у вісні. Потім легке шарудіння і більше нічого. Не звертайте уваги, ймовірно, він затягнувся опіумом. Цим він займається часто. Північ різко обірвала мене і дивилась на мене. Я в свою чергу теж дивився на кубинку. Це було просвітлення, яке невідомо яким каналом проходить до двох людей одночасно. Ось що це було, викнула північ і клацнула пальцями. Я зрозумів, що вона мала на увазі. Опіум, сірий опіум, вкритий шаром глави а може захований між двома шарами, в тих самих скриньках, про які вони говорили. Отже, джерело доходів – тисяча відсотків прибутку на кожен шматок. Десять тисяч відсотків. Ось і зв'язок із чином. Китаюці возить із сходу антикваріат та предмети мистецтва, вази та різні скриньки. Б'юсь об заклад, що для цієї мети вони мають подвійне дно – яке тією речовиною і заповнюється. Потім він відправляє опіум клієнту. Так легше здійснити торгівлю. Якби опіум приходив із Китаю, в скриньках, ризик був би вищий. Чин є... Як це сказати англійською? Посередником. Я подумав про Єву. Не дивно, що вона ненавиділа коштовності Романа. Не дивно, що хотіло кинути їх у воду вчора, коли катер перевозив нас на берег. Звичайно, вона не знала про таємничі справи чоловіка, я в цьому впевнений. Але інстинкт наказав їй, що це є бруд на цих діамантах. Єва відчула це і тому так ненавиділа їх. Я згадав, як вона казала, що ці камені шепочуть їй ночі, Жалібними голосами, голосами втрачених душ, що пішли до пекла Я відірвав руку від очей і розплющив їх Північ прямувала до дверей Вона нахилилась, підняла спідницю, щось пошукала у підв'язці Потім опустила спідницю Тепер я знаю, як використати ваші гроші Я зрозумів, куди вона збиралась йти Зрозумів, що хоче зробити із Грошима. Але ж люди в наркотичному дурмані не розмовляють. Вони вас не зрозуміють. Північ махнула банкнотою. Це змусить говорити, навіть коли вони перебувають у нірвані. Внесуємо запах нових снів.